La tesel anna sebi, selba kajal kutubi, mm. an posori mm. lam tazel. E Sada krenemo redom ovim ovde propstima koje sam ja spomenuo. Prvo, post dan, jedan dan ili dva dana prije nastupanja Ramazana, post jedan od tih dana, došlo bi redosom hadijskoj bilježi Ebu Hurere, pardon, prednosi Ebu Hurere, a bilježi ga uh Buhari mu sunat va sahiha da je, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao la taqaddemu ramadane bi bi savmi yamin wala yomain. nemojte a, postiti pri ramazana jedan ili dva dana ili radul kana yesumu samen feli sumhu kaže osim čovjeku inače posti neki a, kontinuirani post propisani pa on neka posti smisao a, o, znači ode došla zabrana ode došla zabrana i većina a, učenjaka je na stavu, znači da, ovo, da sa ovim hadisom zabranjuju da se posti prije Ramazana jedan ili dva dana, ono kad se očekuje da će biti Ramazan. Naravno, ovo ima smisla kod onih koji postije često, jel? Da, pošto mi ne postijemo, ne trebamo vas plaho sekirati ovaj hadis s te strani, da nam došla zabrana, da ne postijemo, pošto svakako ne postimo osim jel, kome se Allah smilovao. Nego ovdje pojinta, ova stvar je vezana s te strani, pošto mi sad ovo imamo, ovo gledanjem mlađaka ima al nema kada je nastupio Ramazan, nije nastupio, pa oni koji onu sredinu neku fataju da da uhvate i mlađaka da uhvate i ovo što je ovaj određeno unapred 100 godina kad je Ramazan, pa onda oni poslije taj dan i upadnu u ovaj hadis. E, to je problem znači. se odred odrediti koga koga slijedi u, u čije znanje i tumačenje vjere imaju imaju povjerenje, pa da to slijede. Također, slično je došlo zabrana posta Jomušek, sumnjivog dana. Koji je to sumnjivi dan? Kada se gleda mlađak, 29. noći od Šabana, pa se ne vidi zbog oblaka ili nečeg drugog, ne vidi se mlađak i upotpuni se 30. dan od Šabana. I nakon toga, naravno, nastupa Ramazan. E, taj 30. dan se, se smatra i naziva se sumnjivim danom. Sumnjamo dalno zašto znači moguće da je to da je to uh, nastupio Ramadan međutim i viđem mlađak. Mi smo obavezni pratiti mlađak. Pa taj dan je došao u hadisu od Amara ibn Asira da, da je on rekao kaže men sa uh, men sa melom alladhi yashkufu fihi faqad asa Ebel Kasim. Kaže onaj ko posti uh, dan koji, u koji se sumnja. Znaci a to je taj 30. dan šabana kada su potpuni, kada ne bude Viljan Ađara, kaže on je neposlušan Nebul Qasim, a to je poslan Niko sallallahu aleyhi vevselem. Hadis bilježi Buharija om um, um, al-lakan, uglavnom Hadis i Verodostam bilježi u, u pet zbirke ovi poznati, mimo dva sahiha Hadis i Verodostam, u njemu znači došla zabrana posta toga. A opet se vraća na isto ovu pitanje što malo prije spomenuli. A to je znači, a to je znači da se, ne, da ne kaže, ja, ja ću ipak za svaki slučaj post. Ako je bio, dobro jest, ako je počeo ranije, ako nije počeo, tako ne. Smisao ovih hadisa je u tome da, a inače tu kroz mnoge druge propse, da Allah Žešanuhu traži od nas, i to pojasnimo u poslaniji sa Allahom 7, da odvajamo farzove od suneta, važibe od nafila. Pa tako imamo, kad klanjamo farz namaz, ne treba spajati sunete sa farzom nego poslije farz namaza se zikri da bi se naprava plauze kako došlo u hadisu od Moavije koje je biljež muslimo svom sa ihom ili da osoba ili da promijeni mjese ili da razgovara ili da sjedi da zikri. Pa onda tek poslije da kranja sunete. A ono spajanje sunete s farzom to je neispravno. Treba razvojiti jedno je farz, a jedno je sunete. E tako je ovdje u postu. I ovdje u postu se odvaja znači obavezni važiv farz post koji je rukun islama od dobrovoljnog posta. I smisao je toga, znači da se zna tačno kad si počeo da postiš uh, Ramazan i na kraju postoji Ramazana dođe Bajram, za Bajram Haram postiti. Da se odvoji, da se zna tačno napraviš pauzu od onih koji ako posti recimo, neko da auto posti ili, ili neki drugi post kontinuirano posti.